Turkiet, våren 2013. Sara och hennes familj har i många år levt i militanta islamistiska kretsar. Nu är hon och hennes barn på väg att träffa hennes man och äldsta son. De får skjuts från flygplatsen i Turkiet och bilen kör ut på landsbygden- och till slut korsar de en flod. På andra sidan väntar maken, klädd för krig. De har kommit till Syrien och mannen har anslutit sig till IS. I kriget ska Saras man och två äldsta söner senare dö i strider- och när Sara till slut utvisas till Sverige- åtalas hon för krigsbrott. Hon som har stått för hans dagliga omsorg har bland annat låtit honom hantera och förvara vapen i den gemensamma bostaden samt tillåtit att han lämnat bostaden för att kunna fullgöra sina åtaganden och uppgifter som barnsoldat. De tvingades se på halshuggningar. M männen eller barnen? Barnen. Av männen. Okay. Mm. Petri Krim, idag om barnsoldaten och mamman som åtalades. Jag heter Viktor Aldén. Och jag heter Eva-Lisa Wallin. Krigsbrott och brott mot folkrätt. Den har ju onekligen blivit aktuellt senaste tiden med tanke på Rysslands invasion av Ukraina. Och det har ju från flera experter pratats om att både själva invasionen i sig och det som sker på många andra håll i landet kan betecknas som just krigsbrott. Och internationella brottmålsdomstolen i Hague är ju också på väg att inleda en utredning om det som sker där. Det här kommer ju förmodligen ta tid innan den liksom faller ut och leder till ett eventuellt åtal. För krigsförbrytelser och folkrättsbrott, det brukar ju normalt ta rätt lång tid innan det går i hamn och utredningen Mm. Och fallet vi ska ta upp idag det handlar ju också om krigsförbrytelse och folkrättsbrott på grund av ett skeende som ligger flera år bakåt i tiden. En kvinna, en mamma har åtalats för att ha låtit sin son bli barnsoldat i Syrien mitt under brinnande krig. Och det här är ju ett speciellt brott, både mm. i och med att sonen är död och inte har kunnat höras, vare sig under polisutredningen eller rättegången. Men också för att det här misstänkta brottet ju skett i ett annat land och som sagt, som du sa, under krig. Mm. Det gör ju möjligheten att samla in bevis mer komplicerad och själva processen här har ju också handlat om kvinnans föräldraansvar mm. under rätt speciella omständigheter. I ett land och sammanhang där man också som kvinna är underordnad mannen. Vi har valt att kalla henne för Sara, men det är inte hennes riktiga namn. Och för att förstå vad det är som Sara står åtalad för, hur åklagaren anser att hennes agerande gör henne skyldig till krigsbrott- så måste vi ge en bild av vem hon är och vad som har hänt i familjens liv fram tills det att hon grips i Sverige 2020. Vi ska också tillägga att hon under både polisutredningen och rättegången förnekar att hon har gjort sig skyldig till brott. Sara är idag i 50-årsåldern. Hon växte upp i Halmstad- kommer från en kristen familj som har sina rötter i Irak. Och när hon var ung då var hon väldigt aktiv inom idrott och spelade fotboll på rätt hög nivå. Hennes försvarare, Mikael Westerlund, han vill inte lägga ut texten så mycket om vem hon är idag- och inte heller vem hon har varit, men säger i alla fall att hon är. är en svensk medborgare, ett antal barn- har rest mycket i sitt liv levt utomlands många år växte upp i Sverige kommer ifrån en, en kristen miljö under förhören i rätten så berättade Sara att hon alltid varit en sökare som är intresserad av existentiella frågor. Att hon rest mycket och varit väldigt intresserad av andra kulturer. Hon träffar sin man under 90-talet och kommer på så sätt i kontakt med islam. Hennes man är född i en muslimsk familj. Hon konverterar och de gifter sig muslimsk 1996. Året efter så de sig också formellt. Samma år föds även den äldsta dottern. Sara beskriver att den islam som makens familj utövar är en ganska sekulär version. De följer inte alla regler och maken har själv inte så bra koll på till exempel ramadan, alltså fastan och han ber inte heller. Men de ska tillsammans börja utforska religionen. De testar ju då på Saras inrådan och faktiskt fasta väldigt strikt under Ramadan och också att hålla bönen under perioder. Hon berättar inte för sin familj att hon har konverterat utan säger bara att hon bantar när hon fastar. Och de ska också engagera sig allt mer i den mer radikala islamistiska rörelsen. När Sara under rättegången berättade om tiden efter att hon har konverterat så säger hon att hon inte kände samma tillhörighet med ja, men äldre arabiska muslimer vars upplevelse och erfarenhet av islam skilde sig rätt mycket från henne Som hon kom ju till det här... Ja, men hyfsat sent i livet ändå. Istället är det just relationerna till andra konvertiter, alltså personer som likt henne konverterat till islam från en annan religion. De relationerna ska ge henne mer av ett sammanhang och eh, framförallt relationen till en grupp i Lund som Saras man lär känna. Den ska betyda extra mycket. Och en annan konvertit i Lund vid den här tiden, det är en kvinna som heter Anna Sundberg. Hon har tillsammans med journalisten Jesper Hår skrivit boken Älskade terrorist, 16 år med militanta islamister. Och hon levde då själv i den här militanta islamistiska miljön i Skåne under slutet av 90-talet fram till 2010 ungefär. Även om Sara och Anna Sundberg inte var nära vänner så träffade Anna ändå Sara vid ett flertal tillfällen under den här perioden. Jag kommer faktiskt ihåg första gången jag såg henne... Det är bara lustigt att jag kommer ihåg första gången jag såg henne- när hon tittade ut från, från dörren. Hon tittade ut utan, utan hijab. Det kommer jag ihåg. liksom De blev liksom lite ihopparade av sina män- och som båda då var väldigt aktiva inom rörelsen. Sen så var hon ju med när jag födde mitt, mitt ena barn. Hon var ju med vid den förlossningen. Väldigt vänlig, gästvänlig- hon tyckte om att prata mycket. Hon eh, var eh, noga med religionen. Hon var noga med att eh, lära ut till sina barn. Eh, hon var ganska strikt. Eh, och när jag träffade henne första gången så hade jag varit eh, muslim eh, några år, medan hon var kanske lite mer ny. Så hon eh, kände som, som nybörjare men väldigt nyfiken. och eh, Måna om att eh, lära sig rätt. Hon verkade också som att hon tyckte mycket om sin man och såg upp mot honom. Handlingskraftig skulle jag säga att hon var. Anna och hennes man de är ju den här tiden del i den radikala rörelsen i just Lund. Ja, vi träffas i Halmstad egentligen. Ja, eh, Communityen just i Halmstad var ju ganska... Vad ska man säga... Homo, inte homogen utan heterogen det fanns lite olika slags muslimer som hon hängde med fast inte så stort kanske inte så jättestort umgänge min man var ju en sån person som eh, hennes man gärna ville vara med gärna, alltså som han såg upp till tror jag eh, medan de personerna i, i Halmstad kanske var lite liksom upcoming så att säga eh, och eh, såna eh, alltså det låter lite töntigt men Eh, wannabes Mujahid, kanske. Man önskar väldigt gärna få åka iväg eh, till ett land där man får leva islam så som de såg vara islam. Och eh, eh, engagera sig i jihad så uppfattar jag den familjen. Och Sara och familjen de flyttar till Lund under en period, men Sara och maken de flyttar isär. Hon och barnen flyttar kort därefter tillbaka till Halmstad. Och under den här perioden så har hon också pluggat till sjuksköterska, men har lite svårt att få jobb i Sverige. Så hon bestämmer sig för att flytta med barnen till Förenade Arabemiraten. Och från tidigt 2000-tal fram till det att familjen reser till Syrien 2013 så flyttar Sara runt med barnen rätt mycket. Både mellan Förenade Arabemiraten och Halmstad flera gånger. Sen flyttar de till England under två år, även Egypten och sen då till sist Syrien. Och den här tidslinjen, alltså hur vi kan ha koll på hur de har flyttat med familjen och liknande. Det är ju för att Sara vidgår ju väldigt mycket av den här kronologin i hur familjen har rest och hur de har levt. Med en viktig skillnad då, det är att hon säger att hon inte förstod att hon skulle till Syrien. Och inte heller hur situationen i Syrien såg ut våren 2013 då hon kommer dit. Sen har vi ju den här relationen med maken. Hur ser den egentligen ut under de här åren? Ja, den är ju lite av och på så att säga. De blir ju ihop i mitten av 90-talet. De gifter sig, de skiljer sig, de blir tillsammans igen, de skaffar barn ihop igen. Men går enligt Sara isär vid flera tillfällen. Men runt i den här 2013 när de kommer till Syrien, då är de gifta igen, då är de ett par. Kort efter att de kommer till Syrien, då dör maken i strider mot Assad-regimen i Aleppo. Efter det så beskriver Sara som att det blir ett slags kaos i familjen. Första tiden så har de bott i Idlib, men sen efter makens död flyttar de till Aleppo det här är då sommaren 2013 och där bor de med makens andra fru som han har gift sig med Sara beskriver det här som att det var väldigt mycket diskussioner med äldsta sonen som vill att de skulle vara kvar i Syrien medan hon hävdar att hon vill åka hem till Sverige eller i vart fall lämna Syrien men här kommer då en del i hennes förklaring varför de inte lämnar helt enkelt, för när maken dör då blir liksom äldsta sonen patriarken i familjen och enligt Sara har hon inte möjlighet att bestämma över vad vad familjen ska göra. Ett år senare så gifter Sara om sig och familjen flyttar runt i norra Syrien. 2016 så avlider äldsta sonen och näst äldsta sonen, som är målsägande i det här fallet tar enligt Sara över som familjeöverhuvud. Det är samtidigt så har nämligen hennes nya make flyttat till Irak. Familjen är kvar i Syrien och 2017 så avlider även näst äldsta sonen, han som är målsägande, och samma år avlider även den yngsta sonen i en olycka i hemmet. Sara flyttar ihop med andra familjemedlemmar och de lever kvar i Syrien fram tills de blir gripna. Januari 2019 flyttar de till Al-Baghurs, den som ska bli IS sista fäste egentligen och som under våren 2019 faller till koalitionsstyrkor. Och då blir också Sara och hennes familj frihetsberövad. De sätts i lägret al i nordöstra Syrien som kontrolleras då av kurdiska styrkor. Jag har besökt vid några tillfällen både Ruj och Al-Hul lägren det här är Kassem Hamade som länge har rapporterat för Expressen från Mellanöstern och han har ju följt IS uppgång och fall på nära håll. Där de flesta utländska och lokala tillfångatagna IS-medlemmar, misstänkta IS-medlemmar och även andra människor som ansågs vara eller anses vara, tillhöra de jihadistiska grupperna i Syrien placerades. Jag minns när jag kom in i al blev väldigt överraskad av hur gigantiskt lägret var. Människor stod i kö för att ta emot eh, mat, vatten. Jag tänkte att du lever i ett tält. Det är väldigt kallt på vintern i nordöstra Syrien. Och väldigt varmt också på sommaren. Vi pratar alltså om över 40-45 plus alltså grader på sommaren. Och sen är det väldigt kallt på vintern. Och på plats så hade han ett jobb att göra. Jag var ju intresserad av att komma i kontakt med folk från Sverige. Men det var ju lite av en utmaning, berättar han. Folk från Sverige specifikt från Sverige, jag hade mindre intresse av att prata med oss journalister. De ville inte det. Generellt så verkade det som att de kvinnor som satt fängslade inte insåg att IS hade men, slutat existera åtminstone i den form som de gjort de senaste åren i norra Syrien och Irak. Så de visade ju öppet sitt stöd via. De hade svårt att acceptera att IS hade förlorat. Då var det efterslaget om Sista festet i al i nordöstra Syrien. De flesta av de här kvinnorna inbildade sig att deras vistelse i alhol var kortvarig och att IS skulle komma och befria dem. Och i lägret så uppstod det också som ett eget litet samhälle. De flesta vägrar att skicka sina barn till den här skolundervisningen som Äh, administreras av kurderna. Kvinnorna var rädda att deras barn skulle bli järntvättade av den andra sidan och började istället sätta upp ett eget skolsystem. Så det som händer i Roche det är att man tillsatte eller man, man valde en av kvinnorna som de ansåg kan vara, kan passa bra som lärare. Och när allt sker internt bland de här grupperna då återskapas den miljö Extremistiska miljön som de levde i i Raqqa eller i eh, al mayadin eller i andra IS-kontrollerade eh, städer i Syrien. Det, det är den miljö, miljön som skapades i rouge och al Hol En bubbla helt enkelt. Minikalifat som inte skiljer sig märkvärt säga, från hur de levde i Syrien eller under kalifatet. Enda skillnaden det är att de lever i tält och har svårt att ta sig ut- så levde de. Kassen besökte ju de här lägren vid flera tillfällen. Vad skedde det liksom för utveckling eller förändring mellan hans ja, resor dit? Ja, men han såg ju att kvinnorna blev mer och mer oroliga över vad som skulle hända med dem. Och kanske framförallt vad som hade hänt med deras män. För de visste ju inte riktigt hur det såg ut utanför lägret alltid. Men det var ganska tydligt vad förhoppningen av framtiden var. Kassem har inte gjort någon intervju med Sara på plats i lägret så vi vet ju inte exakt hur hennes tankar gick då. Men de svenska kvinnorna ska ha varit en rätt tajt grupp i respektive läger. Majoriteten av dem som jag har träffat uh, i eroj sa till mig att de inte är intresserade av att återvända till Sverige utan de vill, om de fick välja så ville de antingen bo kvar i Syrien Några av dem sa om vi inte blir kvar i Syrien så vill vi flytta till Turkiet Vi flyttade från Sverige för att inte återvända till Sverige När de här kvinnorna insåg att tiden i lägren inte alls var kortvarig och att Sverige har mindre intresse av att ta hem dem så började flera av dem fundera på hur ska vi ta oss ut ur den situation som vi har hamnat i. Det första de tänkte på det är fly härifrån. Och det här är precis vad Sara gjorde. Ett år efter att hon satt sig i lägret, då smugglas hon ut ur lägret och kommer till Manbij i norra Syrien och det är då nära turkiska gränsen. Hon smugglas vidare och sätts till slut i ett turkiskt fångläger– och därefter utvisas hon till Sverige. När Sara landar på Alanda i slutet av 2020 så inleds en utredning om äktenskapstvång mot henne. Det gäller då en av döttrarna. Hon blir häktad under några dagar men släpps och den här misstanken leder inte till något åtal. Det ska istället bli en publicering på en blogg som ska bli starten för utredningen om krigsbrott. Det är ledarskribenten Per Gudmundsson som då var på Svenska Dagbladet som gör den här publiceringen. Det här är Rina Devgun som är år åklagare vid riksenheten mot internationell organiserad brottslighet Rio. Och utöver bilden som startar allt så börjar man också samla på sig mer och mer bevisning. Ja men då är det ju så att initialt så hade du information om att pojken kunde ha varit barnsoldat utan egentligen kan få några närmare upp i om hur det att gå till och sen så fick vi ju kännedom om ett antal bilder som publicerades i ett nytt eh, i STP. Och då fick vi en mer information som talade väldigt starkt för att det här barnet hade andra som av. Sen så har vi hittat, eller fått en del av mer information. Dels att den här kvinnan hade hämtat ut mat eller fått en typ av matransjon eh, lite senare i konflikten. Sen fick vi också dokumentation som visade på att anhöriga i det här fallet... Eh, broden till den här målsäganden hade att alltså hans fru hade fått en enkel pension eller registrerats som fru till matur och i det materialet så fanns det förutom de här bilderna på pojken så fanns det också konversationer mellan hans storebror och pojkens farmor som väldigt mycket handlar om vad de ägnar sig åt i Syrien. De kunde också visa att pojken besökte ett sjukhus för soldater i IS-kontrollerade områden. De kunde till och med se vart han varit placerad inom IS-styrkor. information om vilken brigad den pojke som är måltägande i vårt ärende hade tillhört. Det här plus förhör med experter och bekanta till Sara gör att man bygger upp en struktural bevisning. Vi har pratat om det här ganska många gånger den senaste tiden. Indicimol eller pussel som åklagaren själv beskriver det som. Alla de här delarna visar enligt åklagaren att Sara varit medveten om vad som skedde i Syrien och inte har gjort tillräckligt för att skydda sina barn utan att hon tvärtom varit positivt inställd i oss. Sen kan man ju undra då hur svenska åklagare kunnat få del av så mycket information om mm. till exempel pensioner, sjukhusbesök, placering inom olika IS-styrkor. En organisation som kallas för en terrorsekt som ser västvärlden och därmed också då Sverige som en fiende. Vi måste vända oss till källor som man kanske normalt sett inte använder. Dels har vi inte bevisningen i Sverige. Brottet har ju i ett annat land. Och sen kan det se väldigt olika ut beroende på vilken konflikt eller kontext vi utreder. Och vi har ju sett utredningar om krigsförbrytelser eller folkrättsbrott i lite olika delar av världen. Och det är ju ovanligt att någon blir åtalad och dömd för krigs- eller folkrättsbrott i Sverige. Men de senaste dryga åren så har det ändå skett vi några tillfällen. Bland annat gällande då Syrien men också exempelvis Rwanda. Um, när det gäller folkmordet i Rwanda så har vi bara haft muntlig bevisning till exempel i nästan alla ärenden. När det gäller de ärenden som vi har haft tidigare, som gäller Syrien, så har vi haft mycket digital bevisning. Vi har haft filmer. Det är ju ett av de mest dokumenterade krigen som vi har sett. När det gäller just det här ärendet så har vi också då kunnat, dels har vi kunnat använda oss av att FBI har tillsammans med den amerikanska koalitionen samlat dokument och bevisning som IS nämnade efter sig. Men vi har också kunnat ta in digital bevisning som har funnits hos anhöriga. Och just det här med FBI, det får ni ju att haja till. Det finns en aktbilaga som i alla fall fångade min uppmärksamhet i den här stora förundersökningen. Och det är aktbilaga 50 som efter en innehållsförteckning inleds med Föreliggande underlag innehåller information överlämnad av Federal Bureau of Investigations till underrättelsesektionen på NOAA. Och det är ett utdrag från diverse register som förts av IS när de hade kontroll över områden i Syrien och norra Irak. Register och databaser som samlats in av koalitionsstyrkor och sammanställts i ett gigantiskt arkiv av FBI. Sen har de delat med sig av informationen till berörda polismyndigheter, i det här fallet Sverige, som då kunnat agera på informationen. Det här påminner ju lite om hur FBI delade med sig av krypterad kommunikation från Annom mm. till svensk polis. Och också hur fransk polis hörde av sig när man knäckte Encrochat. Att man helt enkelt ger materialet till det land som skulle kunna ha möjlighet att lagföra personer. Och hur har man då lyckats samla in all den här informationen? Journalisten Kassem Hamad igen. Om vad det finns för möjlighet att få tag på information från olika krigsförande parter. För att få in information... Det är två vägar. Det är att du köper information. Du köper information av infiltratörer, av folk som vill sälja information, av hoppare som vill sälja databaser. Eller så, eh, så får du in information via förhör från dina allierade på fältet. FBI har allierade på plats. Vi pratar alltså om den irakiska armén i Irak. Och om kurderna kurd kurddominerande Syriens demokratiska styrkor i nordöstra Syrien. Då vi journalister när vi är ute på fältet. Vi har störst nytta av en lokal fixare som känner till gator, som känner till folk, som känner till områden etc. Så att de kan språket, kan kulturella koder, sociala koder etc. De här allierade, pratar alltså om iraker eller kurder, de gör, det, eller de gör den största nyttan för FBI för att samla in information. Plus att amerikanerna har kommit över, vid några tillfällen, databaser tillhör IS och Al-Qaida. Och de här databaserna som man kommer över de kan se lite olika ut. Men det som är speciellt är hur detaljerade de är och på ett sätt också varför de skapades. För IS efter den enorma expansionen som skedde under 2014 och att kalifatet utropades av al-Baghdadi i Mosul... Organisationen skiljer sig markant i sin ambition från andra terrorgrupper. De fick för sig att nu är vi en riktig stat. De bildade egen armé, de bildade egna skolor och underrättelsetjänst, egna fängelser etc. Och för att driva då skolor, fängelser, underrättelsetjänst, eget rättsväsende då krävs det ju rätt mycket administration och dokumentation samtidigt som man då uppmanade människor att ansluta sig till kalifatet och kriga. När du kommer ner så är det någon som har skickat dig. Och Då kommer du till en station, om vi kallar det för en station, vid gränsen. Du tas emot av folk från IS eller Al-Qaida. Då får du fylla i en blankett. Jag ska visa dig här hur... En blankett ser ut. Och kassen visade upp ett av de här officiella dokumenten med olika stämplar, kalifatets flagga, egen font och massor av detaljer. Och det här dokumentet det rör en dansk is Så det detaljerat och ännu mer än vad som står om oss alltså här i folkbokförden. Det står detaljerat ditt riktiga namn. Här är en dansk person. Eh, vad har han för eh, krigsnamn? Han kallas för Abu Huraira Danimarki, den danske Abu Huraira. Vem är han gift med? Var är han född? När är han född? Om han är gift? Om han är skild? Vad har han studerat? Vilka länder har han besökt de senaste sex månaderna? Vem som har skickat honom till Syrien? Vad är han bra på? Är han stridande krigare? Är han självmordsbombare Vad har han fått pass? Passnummer? Vad har han pluggat? Uh, har han uh, deltagit i striden och dödat någon? Vem har han dödat? Vilka strider har han varit med om? Detaljer, in i detaljer. Men samtidigt så är det ju inte bara plocka ner registret, kringla sig eller kontrolla sig genom ett sånt här dokument för att söka efter specifika namn. Åklagare Rina Devgun hon berättar att när de fick ta del av det här materialet från FBI rörande just de här pojkarna, alltså Sara Söner, då fanns det en hel del utmaningar. Den byråkratin den är uppställd på ett sådant sätt att man använder kanske inte barnens riktiga namn. Man använder inte sina egna riktiga namn. Det är inte så att vi bara kan skicka in ett sökord och hitta de dokument som är relevanta för de individer vi är intresserade av. Så där krävs det att man känner till vad de här personerna kallades och hur de eh, kanske var de hade varit. Och de här registrerna fick USA tag på på lite olika sätt. En del efter kalifatets fall men en del fick man tag på redan innan kriget mot IS var vunnet. Jag gjorde en intervju, tre delar för Expressen. En av IS avhoppade. Han var emir i Racka. Han var ansvarig för, eh, för medlemsregistret. Exakt som, som det här registret som jag visade i det här. Han var ansvarig för medlemsregistret. Plötsligt så insåg han att där fanns det pengar för att tjäna. Han hoppade av eh, och, och tog kontakt med en grupp och ville sälja hela registret. Och de här registren som visar hela rekryteringskedjan- och alla de olika internationella kontakterna som gruppen hade- de var ju extremt viktiga i kampen mot just terrordåd. För gruppens ambition att registrera alla de här kontakterna- att skriva ner, att föra register på det här sättet- det satte ju också lite krokben för deras aktioner ja utomlands- det är det som är viktigt och det är det som har varit en bidragande faktor till att flera nätverk tillhör Al-Qaida och IS blivit avslöjade. Och man har kunnat stoppa flera terrordåd, både i Europa och USA, tack vare att man kom över databaser. Och åter till då det här fallet med Sara och misstankarna mot henne. För hösten 2021 i slutet av september då blir Sara häktad igen. Men den här gången handlar det då inte om äktenskapstvång utan folkrättsbrott och krigsförbrytelse. Rättegången mot IS-kvinnan som är åtalad för grov krigsförbrytelse inleddes idag i Stockholms tingsrätt. Hon är åtalad för att ha medverkat till att hennes då 12-årige son användes som barnsoldat i terrorgruppen Islamiska staten. Den 12 januari i år inleddes rättegången i säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt. Hon som har stått för hans dagliga omsorg har bland annat låtit honom hantera och förvara vapen i den gemensamma bostaden. Och det här är Rina Devgun från sakframställan som hölls. Bistått honom med utrustning som skor och kläder samt tillåtit att han ensam eller tillsammans med andra gärningsmän, gärningsmän lämnat bostaden för att kunna fullgöra sina åtaganden och uppgifter som barnsoldat. Den första dagen är det fullt av media på plats. När vi är där lite senare under förhandlingarna så har ju bänkraderna glesats ut en del på åhörarplats. Och den formella misstanke som prövas är att Sara som vårdnadshavare och som den som haft ansvar för och störst inflytande på en av sina söner Citat, möjliggjort att han kunnat rekryteras och användas som barnsoldat från det att han var 12 år tills dess att han fyllt 15 år. I stämningsansökan står det också att den väpnade grupp som sonen rekryterades till och användes av som barnsoldat det var en våldsbejakande jihadistisk gruppering eller terrororganisation, där däribland IS och att han som barnsoldat förorsakats allvarlig skada och svårt lidande. Och Saras son han dör ju också när han är 16 år som vi nämnde tidigare. Den här typen av mål blir ju, och vi återkommer till den här metaforen ganska ofta, lite som att lägga ett pussel som vi nämnde. Där teknisk bevisning tillsammans med en hel del kontextualiserande förhör hjälper till att presentera åklagarens bild av vad Sara visste och hur hennes möjligheter att agera faktiskt såg ut. Alltså hennes möjligheter att agera för att förhindra att sonen användes som barnsoldat. Och i det här så ingår ju inte bara att berätta om liksom Saras specifika situation utan även sätta bilden av hur konflikten i Syrien såg ut påpekar försvarsadvokat Mikael Westerlund. Det här målet ställer ju andra krav på liksom en förståelse för liksom hur konflikten i Syrien ser ut, hur konflikten har utvecklats, Relationer mellan de olika väpnade grupperingarna. För även om det är ett inbördeskrig där det liksom i huvudsak finns liksom Assad-regimen och det finns en opposition så har vi också behövt i domstolen visa att det är inte är en samlad opposition utan det är en bråkig skara med allt ifrån vad vi skulle kanske beskriva som moderata muslimska partier liksom i liknande liksom europeisk kristdemokrati till rena alltså IS och andra salafistiska grupperingar. Det är ju så den här bråkiga koalitionen har sett ut och det har varit viktigt att förstå den här konflikten för att kunna hantera det här målet på rätt sätt, så är det. När jag var på plats var det mycket sådana här förhör- terrorexperter som beskrev miljön. Hon vistades i och FN-utsända som berättade om hur IS använde barn i sin propaganda och rekrytering- vi nämnde ju det här i ett avsnitt av veckan med Peter Krim som vi släpper på fredagar att FNs rapport visade hur man från IS-sida gav förslag på hur man skulle till exempel berätta godnattsagar om martyrer för barn och visa vi hade positivt material för barnen och att barn som slogs i Syrien och Irak eller åtminstone visades upp som att de slogs i Syrien och Irak också hade en funktion att man liksom skammade vuxna män och kvinnor att ansluta sig lite som att ett barn gör det här och kan du då bara stå vid sidan av och inte göra någonting. En rätt speciell miljö att bli marinerad i kan man säga. Verkligen. Anna Sundberg som själv har varit en del av den här militanta jihadistiska rörelsen men lämnat då för flera år sedan och som vi hörde berätta om sin relation till Sara i början av avsnittet. Hon förhördes ju också under rättegången och berättade då om Sara och även om barnen och hur barnen i de här miljöerna fick kolla väldigt mycket på den här typen av rätt otäckt material egentligen. Några av de här männen, och jag vet inte vilka män det var, exakt. Det här är från förhöret i tingsrätten. Men det starka minnet är att de tvingades se på halshuggningar. M männen eller barnen? Barnen, av männen. Okej. Okay. Mm. Och det finns ju en del i det här som vi inte talat jättemycket om och det är ju vilket enormt trauma det såklart måste ha varit att få uppleva allt det här. så alltså att se flera av sina barn dö i en krigszon, sina män dö, alltihopa. Och man kan nästan ställa sig frågan hur man kan fortsätta fungera som människa efter att ha upplevt något sånt här. När jag pratade med Anna så nämnde hon om tidigare systrar som man då kallar väninnor inom den militanta jihadiska rörelsen som hade förlorat sina män i kampen och hur den här radikaliserade miljön skapar ramar och en slags begreppsvärld som gör att man fortsätter vidare istället för att liksom bryta ihop och inse hur galet det här är och lägga ner. Det är klart det var svårt men det var inte någonting som fick dem att tvivla utan eh, de gifte om sig och, och eh, fortsätta leva bara. Ja, det, är skrivet, det är Guds vilja, jag måste ha tålamod eh, tålamod är nyckeln till paradiset och då kan det vad som helst hända för du är ändå alltid lugn att du är på den rätta vägen och det som händer är av Gud bestämt och, och hur du eh, tar emot det är upp till dig men eh, du vet att du ska acceptera det som händer eh, i ditt liv eh, och då, då kan du också vara lugn i det. Det ska ju också i tingsrätten handla väldigt mycket om möjligheten för Sara och hennes egen vilja att ta sig därifrån. Vi nämnde ju tidigare att Sara säger sig inte förstå att målet för resan då 2013 det var Syrien. Och hon har ju också förnekat att hon har gjort sig skyldig till något brott. Mikael Westerlund, hennes försvarsadvokat, igen. Alltså min klient har ju lämnat i både polisförhör och i tingsrätten en, en redogörelse för hur det kommer sig att hon hamnar där- och i korthet går det ut på att hon tror att hon ska till, till Turkiet. Men att hon sen då på grund av sin exman hamnar i Syrien. Väl där, då gör hon inte tillräckligt för att lämna landet enligt åklagaren. Och det här har ju försvaret en annan uppfattning om. Alltså hon har ju lämnat uppgifter om det att hon har försökt lämna. Vi har också kunnat föra bevisning om att det inte har varit helt lätt. Det är ju till och med på det sättet att det har varit kriminaliserat på det här territoriet att försöka lämna. Och då har ju vi kunnat föra bevisning om och vi menar att vi också kunnat visa för domstolen att det var inte bara att ha barnen och lämna det har varit förenat med mycket stora svårigheter men påståendet från vår sida är ju att hon, det har varit hennes önskemål att kunna resa ut från området tillsammans med sina barn men att det inte har varit praktiskt möjligt. Sara har jag haft viss kommunikation med anhöriga och den har jag också åberopat som bevisning i det här målet. Och i den finns det inte något som tyder på att hon vill lämna och heller inte att hon ber anhöriga om hjälp med det. Hon har ju förstås konfronterats med det där men hennes förklaringar har ju varit också att hon kanske inte fullt ut har velat berätta för sin familj vilken fruktansvärd situation hon och barnen har hamnat i. Det där kan ju också göra med att, att det har ju varit känsligt att, att hon sen tidigare har konverterat, att hon har valt att leva ett liv som kanske inte är helt i enlighet med vad hennes, fam hur hennes familj vill ha. Och så, här. så det finns förklaringar till det varför hon inte har berättat allt för sin familj om hur hennes liv har sett ut. Rättegången i Stockholms Tingsrätts säkerhetssal pågår till slutet av januari. Totalt var det sex förhandlingsdagar. Och det kanske inte låter så mycket. Vi har ju tidigare rapporterat om rättegångar som pågått betydligt många fler dagar. Men det här fallet har ju beskrivits som unikt för att det handlar om så pass knepiga juridiska frågeställningar för rätten att ta ställning till. Åklagare Rina Devgun igen. Men, men det är ett helt nytt ärende. Det har inte prövats tidigare. Så du har ju varit väldigt, har känt fram emot den här domen för att kunna se hur tingsrätten har tagit ställning till de olika, den olika, olika typer av bevisning som vi har fått fram. Men också hur man har känt på hela ärendets sammantag. Det är inte bara det rent juridiska som är speciellt i det här fallet. För åklagaren så är ju också själva grundpremissen något som hon aldrig riktigt tänkt att hon skulle behöva hantera. Från ärendet. Så det faktum att det är svenska barn som har förts till en kripsson och använts som barnsoldater och, och även det senare är väl någonting som är ja men det tycker jag har varit eh, väldigt speciellt i det här att ta till sig och att något förstå att vi har kunnat hända men att vi har skett det trodde jag nog inte när jag började jobba som, som kripsförklagare med de här frågorna att vi skulle behöva ta ställning till den där svenska barn använt förmågs Under förhöret med kvinnan i rätten så är hon ju bitvis känslosam och märkbart ledsen. Hur hon mått under förhandlingen i säkerhetsalen, det vill dock inte hennes advokat Mikael Westerlund gå in på. Alltså, jag kan inte uttala mig för hur klienten uppfattade, men jag kan säga att som försvarare så jag tycker jag att förhandlingen gick väldigt bra. Alltså det var det var en schyst process, det var hög nivå på processföringen både från oklagad liksom och försvar. Och jag tycker att som sagt tingsrättens dom i huvudsak är välskriven, vi delar väldigt mycket av slutsatserna även om vi då inte delar det här sista ledet. Så att, jag har liksom inga synpunkter på rättegången i tingsrätten, jag tycker det blev en, en bra prövning. Lunchekot i Sveriges Radio P1. Klockan har passerat 20 minuter i ett och den närmsta stunden här i sändningen ska vi ägna åt att det har kommit domar i flera uppmärksammade fall. Domen mot Sara skulle ju kommit för några veckor sedan men den sköts upp. Två gånger till och med. Men nu är fredag så kom den till slut. Vi börjar med att en kvinna från Halland döms till sex års fängelse för att bland annat ha medverkat till att hennes då 12 tolvårige son blev barnsoldat åt terrorgruppen IS i Syrien. Jakob Hedenmo är domare i Stockholms tingsrätt. Hon har då tagit in i Syrien med uppsåt att, att vara där och att hon väl där har hon inte verkat för att hennes son inte ska kunna vara barnsoldat utan passivt vara i passiv då. Det menar vi man kan döma henne för. Kvinnan Straffet landade alltså på sex års fängelse även om åklagaren yrkade på åtta år. Åklagare Rina Devgun igen. Nej, men jag tycker att det är en väldigt välskriven dom. Den är väldigt tydlig. Det är en viktig markering barn inte ska användas i väpnade konflikter och att föräldrar har ett väldigt långtgående ansvar att skydda sina barn. Sen har vi ju pratat om det här med en rad olika bevis från olika källor och just att det är en utmaning för åklagaren att presentera allt det här på ett begripligt sätt. Det gör ju att Rina är lite extra nöjd med den här domen. Och att man har kunnat göra en en prövning av allt och, och kommit till den slutsatsen att det här är inte bara någonting som har uppstått i ett vakuum utan det är präglat av en ideologi som ligger till grund för att just den här pojken först till Syrien och sen också kommer att användas som barnkullar. Sara, hon döms ju för både folkrättsbrott, grovt brott och grov krigsförbrytelse. Men det här handlar ju egentligen om en och samma gärning, men under olika tidsperioder. Det har skett en lagändring i svensk lag. Den skedde 1 juli 2014. Så som sagt, samma gärning, men två olika rubriceringar. Man må som alla andra som blir dömda för brott som de har förnekat. Inget bra alls förstås. Försvarsadvokat Mikael Westerlund igen. Tingsrätten och försvaret är överens om ganska mycket. Alltså åklagarsidan har ju haft en del påståenden, framförallt de, de första påståendena var ju att min klient har, har liksom aktivt vidtagit åtgärder för att rekrytera den här pojken. Vi menade ju att det där inte alls visat i målet och det, det menar ju tingsrätten, där går ju tingsrätten och försvaret av samma uppfattning. Men sen går då tingsrätten vidare i ett sista led och säger att med bara det att, att resa in i det här området med barn eh, och med viss kunskap och information så försätter man sin i garantställning att man ändå kan dömas eh, för underlåtenhet. Eh, och det är väl det där sista ledet som, hade, som vi från försvaret inte fullt ut delat tingsrättens bedömning. Men, så att sammanfattningsvis kan man säga att vi är överens med tingsrätten om, om väldigt mycket utom det här sista ledet. Då. Den bekräftar att vi har lagstiftning på plats. Fanny Holm är lektor i internationell straffrätt- vid Umeå universitet och har läst domen med stort intresse. Att Vi har en förmåga hos rättsväsendet att lagföra de här brotten- som, som aktualiseras eh, av de så kallade IS-resenärerna. Där har vi ju haft en debatt om huruvida det verkligen finns- lagstiftning och förmåga men, men jag tycker ändå att den här domen visar det vi har ju nämnt den här utmaningen med att utreda och samla bevis i den här typen av mål där brottet skett utomlands, dessutom i krig där det inte dokumenteras händelser på myndigheter på samma sätt som i ett normalt tillstånd. Mm. Och del i den här bevisningen har ju också handlat mycket om att etablera situationen, hur den var i Syrien när Sara reste in och vad hon rimligen borde känna till om hur det var där. Flera experter har ju också hörts under rättegången. Jag tolkar den här domen som att, att åklagaren har lagt fram ganska mycket bevisning eh, i de här mer övergripande frågorna, eh, alltså om vilken typ av eh, värtnad konflikt det var och att det förmodligen har att göra med den tilltalades inställning här. Sen tycker jag det är väldigt också intressanta straffrättsliga frågor som kommer upp i, i just den, det här fallet eh, om hur långt förälders ansvar sträcker sig eh, för sina barn eh, och för att inte ha agerat mer aktivt för att förhindra att barn utsätts för brott. Sen tänkte jag också att, jag menar att, att, att det hänger ihop med- att den här domen den lyfter ju fram barns utsatthet i krig också. Och apropå utsattheten för barn i krig- så reda jag ju tingsrätten för den juridiska definitionen- av en barnsoldat. Och då krävs det ju inte att barnet deltar direkt i strid- även om då pojken i det här fallet verkar ha gjort det- eller åtminstone varit nära strider- det kan ju också handla om att spionera, sabotera, hålla utkik, att man jobbar i en vapenfabrik eller att man använder som lockbete. Alltså det är bara några exempel. I domen så här visar man ganska mycket till förarbetena. Alltså hur den svenska lagstiftaren har tänkt sig att den här regeln om barnsoldater ska förstås och tolkas. Där räknar man ju upp. Um, olika sätt ett användandes eller deltagande som barnsoldat kan se ut på. Och som du säger så är det, så är det ganska, en ganska bred definition. Jag tror att det, att det går tillbaka till just det här, att det ska vara ett skydd för barn under väpnad konflikt och att eh, därför tar man en bredare eh, definition än vad som gäller för eh, vad som ses som ett deltagande i väpnad konflikt för vuxna. Och apropå det som Fanny Holm nämnde om hur långt en förälders ansvar sträcker sig för ens barn. Åklagaren ville ju att Sara i första hand skulle dömas för att det var ett aktivt handlande att sonen blev barnsoldat. Mm. Men det håller ju inte domstolen med om. Men sen går ju tingsrätten in på det här om hon, att hon inte hindrat pojken om det ska ses som att hon är ansvarig för underlåtenhet för samma brott. Och och där kommer de ju fram till att hon ska ses som en direkt ansvarig medgärningsperson. Alltså inte bara som medhjälpare. Och det baserar domstolen då på att mycket på att hon har försatt sig och familjen i den här situationen. Att hon har rest dit överhuvudtaget med vetskap om situationen där att IS använder barnsoldater. Och den omständigheten att hon i praktiken kanske inte kunde göra särskilt mycket när de väl är på plats för att förhindra att han tog som barnsoldat. Det verkar ju inte ha haft någon avgörande betydelse här eftersom domstolen tycks mena att hon, hon, för, hon har försatt dem i den här situationen där, där hon inte har kunnat agera. Nu får vi se om det här målet tar slut med den här tingsrättsdomen eller om det blir en prövning i hovrätten också. Men om domen vinner laga kraft då tror Fanny Holm att den kan få stor påverkan på liknande fall. Ja, men det visar ju att det går att få framgång med ett fall som handlar om underlåtenhet för ett så pass komplext brott. Eh, och det skulle ju kanske kunna innebära att vi, vi kan få se fler liknande fall eh, när det gäller andra kvinnor som res till Syrien med barn. Hon påpekar att de som res till Syrien det är inte en homogen grupp utan att det såklart kommer behöva göras en bedömning från fall till fall. I och med att fallet är så unikt kan det också komma att påverka mål i andra länder. Ja, men jag tänker att det säkert kan ge en vägledning i vissa delar. Men det som särskilt sticker ut i det här fallet det är ju eh, den här analysen av underlåtenhet utifrån det som kallas för garantläran. Eh, och, eh, och det är det som gör att en förälder kan ses som straffrättsligt ansvarig just för, för underlåtenhet. Eh, garantläran är ju en del av svensk rätt. Så det är inte alls säkert att andra länders domstolar skulle komma till samma slutsats som vår domstol. Fanny Holm på Umeå universitet, hon hoppas ju att fallet prövas i högre instans. Att det finns väldigt lite praxis och jag tänker också att underlåten här, underlåtenheten här är ganska diffus. Om man jämför med rättsfall som redan finns i Sverige, där det, där det ofta kanske handlar om en, att en förälder... Um, inte ta ett skadat, till sjukvård, skadat barn till sjukvård. Alltså det, är, det är lite mer konkreta situationer än vad det är fråga om här. Så att jag tror att det skulle vara väldigt intressant om det kunde överklagas och prövas av högre rätt. Och det är jättesvårt att säga vad det skulle, hur de skulle bedöma det här. Överklagandetiden den går ut mot slutet av mars och försvaret har ännu inte satt ner foten kring om de ska överklaga eller inte. Jag ska säga att vi har inte gett besked i den frågan än och vi kommer inte ge besked de närmsta dagarna utan vi, på, vi liksom jobbar ju och analyserar domen och ser över vilka förutsättningarna är och så får vi återkomma med om det blir ett överklagande eller inte. Advokat Mikael Westerlund igen. Det vi sitter och analyserar nu det är ju att okay, men givet att, att åklagaren inte har kunnat bevisa vilka faktiska förutsättningar hon har haft att ta barnen och resa ut vilket ansvar kan hon så att säga, anses ha bara för att hon har rest in i området med barnen. Och det är de frågorna som... som som jag tror vid eventuellt överklagande och hovrätten kommer få lägga särskilt vikt vid att, att titta på, för det här är inte lätta frågor, det här är ju skitsvårt. Alltså vad gäller underlåtenhetsansvar garantansvar, det är ju generellt sett bara i svensk, inhemsk rätt jättesvåra frågor. Och här handlar det om underlåtenhetsansvar till internationella brott som aldrig tidigare prövade i svensk domstol. Vad jag vet så finns det ett liknande avgörande i Europa, det är en tysk domstol som har prövat ett liknande ärende. Utöver det så är det här det vad jag känner till andra av i världen när de här frågorna ställs på sin spets. Så det, det här är ju jättesvåra frågeställningar. Inte heller åklagarsidorna helt bestämt sig om de ska överklaga eller inte, men med tanke på att det är ett fall som aldrig prövats tidigare så är det ju med största sannolikhet mål som inte kommer stanna i tingsrätten enligt dina devgun. Jag kan väl säga redan från början så har väl vår inställning varit att det här målet med hänsyn till att det aldrig har prövats förut det skulle trövas i och Vi behöver helt enkelt nu noggrant analysera domen och se om det är så att vi kommer vilja gå vidare med någon del. Oaktat så är det inte helt osannolikt att motparten kommer att slaga på att det kommer bli en hållet Du har lyssnat på Petri Du har lyssnat på P3 Krim om barnsoldaten och mamman som åtalades. Om du har tankar och synpunkter på programmet eller förslag på ämnen eller fall som vi borde ta upp så får du gärna höra av dig. Vi finns på p och även på 073 461 2915. Vi finns också på Signal och Whatsapp. Och vi finns också på Instagram, där heter vi p och där lägger vi upp extra material. Sen släpper vi också veckan med p i poddflödet på fredagar.